Egun non, aperitiboarekin ator. Apertiboa? Hase apertiboa? Goizekoekin esaltzen nahikoa? Ez anxoni ez, zaindu egin behar duzu. Azkenean, izorratu ha maituko dut. Lasai, Horretarako ere badaukaguta botika. Pilula zuri hau eta beste pastila hau bazkaldu aurretik hartu behar dituzu. Bazkaldu aurretik? Bai. Goizean ere hartu dittu, ezta? Bai? Baina txuria egunian irutan hartu behar duzu, eta bestea berriz egunean bi aldiz. afaldu aurretik ere ekarreko dizut hortaz. Irutan. Bai, bata egunian iru aldiz eta bestea bi aldiz. Horrela esan du medikuak. Zertarakoa inbeste? Hemintxe pozoituko gara. Pozoitu ez, sendatu txuria tentsioarentza duzu, eta bestea diabetesari aurregiteko. Eta beste hori? oraindik bat falta da. Hori, postrea da, Antjoni. Bazkaldu ondoren hartu behar duzu. Bazkaldu eta bere ala. Eta tragatu inberra aldut, piblulatzar hori. Bai, irentxi inberra duzu. Eta ondoren trago batur. Hobeto pasatzeko esterritik. Bai, zerbait beharko dugu, bai? Gero arte, Antjoni...